AGRFM @globalradio.com Mchungaji Geoffrey kutoka Seattle, Washington A karibu na wakati huu ni wako Asante sana asante sana nduguontiri Ah uh, hapa sawa sawa nzuri hapa asubuhi eh, mwendo wa sasa nadakanane na ninawasalimu wasikilizaji wetu wote pahali popote pale wanapotusikiliza ikiwa ni asubuhi jioni ama mchana ama usiku e, nyote tunawakaribisheni katika Abaguzi Global Radio katika makara maalum ya neno litasimama na hivyo uh, bila kupoteza wakati tunamkaribisha Mungu kwa njia ya, ya maombi kwa hivyo wasikilizaji wetu wote hebu tuweze kuomba mahali popote pale muko Baba wetu na Mungu wetu unaoishi huko juu binguni na ndani ya mioyo ya wanadamu Tunakuhimidi kukutukusa kuliinua jina lako maana wewe ndiye Mungu uliyeumba yote vinavyoonekana na visivyoonekana vinavyo Dunia hii na nchi hii bahari na chemi, chemi zote wewe ndio ulioziumba kwa siku sita na siku ya saba ukaipumzika ukaibariki ukaitakasa kutupatia uka sisi wanadamu kila mahali tuko tuweze kuwa na kumbukumbu kumbu, ya kwamba wewe ni Mungu unaopita nyingu nyingine asubuhi hii ya leo au jioni mchana ama usiku kule wasikilizaji wetu wanaposikiliza Tunakukaribisha kwa njia ya pekee yake ili uweze kuwa pamoja nasi. Ukiendelea kutufundisha yale unayopaka kutufundisha, ukituonya maonyo ambayo unataka kutuonya kupitia kwa neno lako na ukiendelea kutuwekimisha na kutusaidia kuweza kukua kutoka utukufu mmoja hadi utukufu mwingine. Tunakumbuka radio yetu ya Baguzi Global Tukiomba hata kwa ajili ya mtumishi antiri na wote wanaohusika katika kueneza na kuwezesha mitambo hii kueneza neno lako. Baba wa wabariki na uendelee kutana mahitaji yao ya kila siku. Mimi nami kama mtumishi wako najikabidhi mkononi mwako ili kunitumia kuwafikishia watoto wako kote ulimwenguni wanapoendelea kusikiliza sauti hii kupitia kwa Bugzi Global Wasikilize neno hili na neno hili liweze kuwajenga na kuwapatia tumaini lililo ndani yake Yesu Maana wewe na neno lako unatoshana nalo hivyo ninakuomba kama vile neno litakavyosimama na ninavyoendelea kusimama na sisi utusimamishe na tuweze kuegemea hili neno sasa hata na milere mwanzo mzuri hadi tamasha tunakuomba uwe pamoja nasi katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Basi wasikilizaji wetu ninawasalimu nyote kila mahali popote pale mnapoendelea kusikiliza bauti hii kupitia kwa abaguzi Global Radio. Ni wenyu mhubiri Jeffrey Gigge ninawaletea ujumbe kutoka huku Washington na ninawakaribisha ili zote tuingie katika neno. Siku ya jana tuliona ya kwamba wakati unapo wadia utimilifu wake Mungu hachelewi Tuliona ya, ya kwamba e, mtumishi wa Mungu Yusufu hata kama aliweza kumtafsilia yule m, yule munywa munyweja saji saji wa mfalme ndoto na akaweza kurudishwa kazi alimsahau lakini Mungu hakuwa amemsahau Yusufu hivyo utimilivu wa kazi ulipoandia Mungu akafungua mlango kwa njia ya pekee mfalme akaota ndoto na akaamuka kisha karara akaota ndoto nyingine Tukaona, muka na ndipo tukaona akaamuka na asubuhi akawa na fadhaha nyingi akawaita wa wachawi wa na waganga na wasahili na ukumbuke huu hii ilikuwa inatendeka baada ya miaka miwili tangu aweze kutafsiri ile ndoto ya ule munywesaji wa mfalme alimsahau kabisa lakini sasa mfalme ameota ndoto ameona ngombe wanono wametoka ndani ya mto na wengine wa we wambaya sana wanatokea baadaye na wanasimama mbele ya hawa wazuri na wanawala wote tena akaona masuku ambaye ni mazuri yaliyotoka na tena mengine mabaya yaliokuwa yamekauishwa na na, na, na na upepo wa wa mashariki na ndipo ikasimama mbele ya yale mazuri nayo ikayala na alipokuwa amesumbuka sana na waganga hawangeweza kumsaidia na wachawi na wenye hekima wa ulimwengu huu ipo tukaona ya kwamba munywesaji wa mfalme akakumbuka makosa yake na akaweza kwenda mbele ya mfalme na akamwambia wakati frandi uliweza kukasirikia sisi mimi na namwokaji wa mikate na ukatuweka katika gereza na huko tukakuta kijana ambaye yeye alikuwa ni Mwisirani aliyekuwa amefungwa huko akiwa chini ya mkuu wa gereza Na sisi tukaota ndoto, na ndoto zetu kila mmoja ilikuwa ni ndoto yake peke yake. Na ndipo tulipomualifu huyo kijana, akaweza kutupatia ufafiri wa ndoto zile kila mmoja tafsiri yake. Na vile alivyoelezea ndivyo ilivyotokea ya kwamba mimi ukanirudisha kazini hapa na yule mwingine ukamurundika. Na ndipo basi mara moja farao akaweza kuitisha Yusufu aliyekuwa na manywele na mandefu, akanyoa na akabadilishwa nguo, akaja mbele ya farao, mfalme wa Misri. Na ndipo akamuelezea tafsiri ndoto yake akamwambia nilisikia wewe ni hodari sana kwa kuweza kutafsiri ndoto lakini Yosef Yusufu akamwambia Si mimi bali Mungu atampatia mfalme Farao eh, eh, ile hali eh, eh, tafsiri ya amani ndipo basi baada ya kuelezewa ile ndoto kijana ambaye alikuwa ni mcha Mungu aliweza kuwa wakati huo na miaka 30 na alikuwa amekaa gerezani muda mrefu sana na ndipo basi yeye akaelezewa ndoto naye akamwambia si mimi ni nao tafsili bali ni Mungu kupatia majibu ya amani akaelezea ndoto yake mfeo ya kwamba akairudia kama vile alivyona mangombe wanono wazuri wanaojilisha manyeshini na tena akaweza kuona wengine mabamba wabaya walio kuwa, eh, walio kuwa wabaya sana na wakawala wale na masuku yale saba mazuri ambaye yali, yaliweza kuwa eh, katika bao moja na male, yale mengine mabaya yaliyotokea na yakasimama mbele kuyala yale mazuri. Na akaelezewa kwamba doto hizi mbili zote zinamaanisha kitu kimoja. Na ndivyo basi kwa sababu yeye sasa alikuwa anahofu sana juu ya mambo haya. Yusufu akamwelezea ngombe wale saba ulio uliowaona ni apomba katika dunia katika nchi hii yetu kutakuwa na miaka saba ya kushiba na miaka ile 7 itakapowenza timia basi kama vile ulivyoona masuku yale ambany 7 yaliyokaushwa na upepo wa mashariki kutakuja na njaa tele ambaye haijakuwako nyingine kama ile na ni ya kwamba itakuwa Jaa kubwa sana kiasi ya kwamba ile miaka saba ya shiba ya kushiba haitaweza kukumbukwa na Mungu akampatia zaidi ya ndoto za mfalme kijana huyu Yusufu maana aliweza kumpatia pia mashauri ambaye angeweza kushauri huyu mfalme unajua biblia inasema wazi neno na Mungu ya kwamba pahali panapokuwa na nabii Mungu anaendelea kudhihirisha mambo yake kitabu cha amosi tatu haya saba 7 akasema hivi amosi nabii ya kwamba Mungu hata ruhusu lolote liweze kutokea katika ulimwengu huu bila kuwapasheni habari watumishi wake manabii juu ya ile siri ambaye ni yake. Siku ya jana ya kwamba, kumbe siri zote ni za Yehova lakini yale ametufunulia ya ni yetu sisi pamoja na watoto wetu. Na ndipo basi akaambiwa ndoto hiyo ni moja hivyo ngombe saba wanono ni miaka saba ya siba na miaka na, na mashuku saba ya ilyo na upepo wa mashariki ni njaa na ndipo basi akampa mfalme utavuta mtu mwenye hekima aweze kusimama katika nchi hii ya Misri aweze kukusanya vyakula katika miaka hiyo saba ya ndipo aweze kukiweka kwa wingi na ndipo miaka ya njaa aweze kufungua kwa watu chakula hicho na ndipo mfalme na malawi wakaangaliana mfalme akauliza ni nani sasa miongoni mwenu ni nani katika misri yote atakaofanya hivyo na ndipo akaweza kuona kumwambia mimi ninashauri ni ya kwamba hakuna mwingine. Huyu na roho wa Mungu, huyu ndio atakaweza hiyo kazi. Kumbuka ya kwamba huyu ni kijana kutoka gerezani, mtumwa kutoka kuko sehemu ya Waibrania. Aliyeuzwa na ndugu zake, ametaabika, amepata shida, lakini utimribu wakati umewadia. Mungu afungue milango ya gerezani, tena amtoe kutoka mchangani, amuinue hata akule na wafalme ndipo akamwambia hakuna mwingine ni wewe na ndipo basi akamwambia nimekuweka juu ya Misri na hakuna mwingine atakao kuwa akizungumza ila wewe mimi nami nikiwa mfalme nitakuwa mkuu kuliko wewe kwa sababu ya hii kiti cha mfalme na ndipo basi kwa mshangao kijana anashangaa na hapo hapo akatoa pete yake mfalme akamvika huyu kijana na akaweza kumpatia mkufu wa dhahabu na hapo akaweza kumpatia gali la pili la Misri la kubeba mfalme na akawa atabebwa na hilo na watu wote watakuwa wakisema piga magoti nyenyekea mbele ya huyu gavana wa Misri na kwa hivyo ndipo unaona ya kwamba yeye akaweza kufunguliwa kutoka gerezani yeye akaweza kuinuliwa yeye akawa wapili utoka wa pili kutoka kwa mfalme na ikawa hakuna mwingine anaweza kuzungumza ila yu, wakati Yusufu anapoweza kuzungumza na ndipo basi Biblia inasema ya kwamba akamweka kuwa mkuu wa nyumba yake na akawa yeye ndiye atakawa wafundisha masheki na wazee wake hekima kwa hivyo kutoka kwa gereza ijana akaweza kuinuliwa lakini tabia yake iliendelea kumpatia kuendelea na hivyo ndivyo Mungu anavyojiinua kupitia kwa watu wake na tunaona ya kwamba sasa kijana amekuwa ni mkubwa katika enchi eh, eh, eh, ya Misri. Na ndipo basi leo tunataka kuangalia huyu kijana. Kumbuka ndugu zake walioweza kumuuza. Sasa mambo yao yake na hawa ilikwisha ama mambo itakuwa namna gani? Leo tunataka kuona yeye pamoja na ndugu yake na ndugu zake na tunaangalia kitabu cha mwanzo 40 na smoja, na 44 aruba na na tunaangalia mwanzo mwanzo tutaendelea nayo mwanzo mpaka tuweze kuona mahali itatufikia ita, ita tunaona basi hapo hapo akaweza kuwa yeye sasa ni kuzunguka katika nchi nzima akiweza kuandaa juu ya miaka saba ambaye sasa inawadia itakaokuwa ni miaka ya shiba na kwa kweli yeye akaanza kujenga mag magara makubwa yani masto kubwa kubwa kila mji ndipo eh, kupitia kwa mashauri na kuangalia kusupervise kwa huyu kijana akaweza kuendeleza ujenzi huo. Na sipo unaona katika miaka hii alifanya mambo makubwa makubwa maana kila mchi uliyokuwa katika nchi hii ya Misri aidha uwe rulo ama uwe wapi alijenga magara makubwa makubwa ukiangalia katika kitabu cha mwanzo anasema hivi katika Haya, haya ni ya arobaine arobaine e, kitabu cha mwanzo katika aya na nane. inasema hivi akakusanya chakula chote cha miaka saba katika nchi ya Misri na akaweza kuweka chakula hicho katika magala iliyokuwa imejengwa katika ile miji na Yusufu akakusanya chakula kingi kama mchanga wa bahari na hata ikafikia mahali sasa hata hesabu ikaacha kuhesabiwa lakini ningependa nikupatia habari juu ya huyu kijana kabla ya miaka hii ya yanjaa Yusufu ambaye alipoweza kuinuliwa na kuwa governor wa Misri akaweza kupewa mke ambaye alitoka kwa patifera. na huyu huyu mke wake akaweza kumzalia watoto wawili mke wake aliweza kuitwa Atinasi alikuwa ni binti wa Patifara kuhani wa Oni basi akamuita yule mtoto wake wa, wa kwanza kijana alikuwa ni kijana akamuita jina la kwanza mtoto wa kwanza akamuita Manase Ni jina hili Manase alise maana yake ni kusema Mungu amenisahaulisha Tabu zangu zote Kutoka kwa kwa nyumba ya kutoka kwa nyumba na, na nyumba ya baba yangu ya, ya Mungu amemmsahaulisha tabu zote kuwa mtumwa sasa amekuwa governor Mungu ni wa ajabu na mtoto wa pili akamuita Ifrem Ifrim, ni kusema nini Mungu amenipa uzazi katika nchi ya mateso yangu kwa hivyo miaka saba hii ya ya shiba pia ye alishiba na kuwa na watoto wawili. Na ndipo neno linasema basi miaka hiyo saba. ukawa na chakula. Na basi baada ya miaka saba wapendwa ikaanza kuingia miaka saba ya yanjaa kama vile yusufu alivyoweza kutabiri ama kama vile vile yusufu alivyoweza kutafsiri ndoto ya mfalme kukawa na njaa katika dunia nzima lakini katika nchi ya Misri ikawa kuna kuna bado kuna chakula Unajua katika miaka mingi Misri imekuwa ikijulikana kikabu kama kikabu ya mikate. Hakuna wakati ambaye Misri imeweza kuwa na shida isipokuwa Mungu amewabariki sana lakini waliweza kusahau kutojihusisha kuto, na Mungu wa kweli. Misri imekuwa ni Mibaraka mikubwa sana kwa ulimwengu walikuwa wanasema ni kikabu cha mikate maana hata ukiangalia wakati wa wa, wa Ibrahimu kulipokuwa na jaa na na, na na ukame kule katika Canaan aliweza kukimbilia Misri ukiangalia wakati wa Isaka kulikuwa na njaa watu wote wakahama tena wakaenda Misri ijapo kwa Isa kaliambiwa na Mungu asiondoke na akabarikiwa katika ukame na unapoangalia sasa wakati wa Yakobo pia sasa kumekuwa nanjaa hivyo Misri imekuwa nchi iliyobarikiwa na ukumbuke Misri iko katika Afrika na ikikumbukwa kwamba ni hapa hapa katika Misri mwokozi wetu Yesu Kristo alipoenda kufichwa wakati adui zake walipokuwa wanataka kumwangamiza wakitumiwa na shetani katika kuzaliwa kwake mwokozi alikuwa katika nchi ya Misri hivyo Misri inas ingestahili kuwa mbele ingestahili kuwa mbele sana katika hali ya kujua ukweli wote wa Mungu na kumuishia Mungu maana wamebarikiwa sana na wameendelea kuwa Mungu ameendelea kuwaangalia na kuwalinda lakini wanampa Mungu wa kweli kisogo basi wapendwa ndipo tunaona ya kwamba hapa Yaka, uh, yusufu miaka yashid ya, ya shida ya njaa inaingia na inapoingia njaa inaingia katika dunia nzima lakini katika misri kulikuwa na na chakula ya kutosha na ndipo basi watu wa misri pia wakakula chakula walipokuwa wamejiwekea wakakikula kwa miaka kwa miaka, miaka hii ilipoanza mpaka kikaisha ndivyo wote wakamwendea farao sisi tunanjaa tukakula nini tupe chakula farao akawaambia nini katika kitabu cha mwanzo aya ni 44 eh, 55 mpaka 57 anasema ya kwamba nchi yote ilikuwa na njaa watu wakamwendea farao wakamuliza tupe chakula ndipo akamwambia mimi sina chakula nendeni kwa Yusufu na lolote lile analowaambia hilo ndilo mnafanya najaa ikaingia mpaka dunia nzima hapo hapo mtumishi wa Mungu Yusufu akapungua magara kote ulimkote katika nchi ya Misri awapatia watu chakula na watu wa nchi zingine wakasikia jinsi Misri ilivyo na chakula na wao wamekuwa na njaa basi wakaanza kukwea wote kutoka sehemu mbalimbali mbali duniani wakielekea katika Misri kutafuta chakula Na njaa hii haikuweza ku, uh, iliweza kuzikika ama kukwe, iliweza kuingia mpaka nchi ya kanani na ikakuta ndugu zake hawa ndugu e, zake hawa wa, wa, uh, watoto wa Yakobo pia Yakobo mzee akaweza kupata njaa hii na ndipo basi mzee kwa hekima akapata habari ya kwamba Misri kuna chakula tuma katika kitabu cha mwanzo na mbili haya ni ya kwanza inasema hivi ya kwamba Yakobo akaona ya kwamba kuna napaka katika Misri anawauliza watoto wake nyinyi mnakaa hapa mnaangaliana tu hamwezi kuanza na kuwazua akawaambieni nimesikia kuna kuna napaka kule katika misli ondokeni muende huko mkatunulie chakula maanae napaka iko nyingi shukeni huko katika Misri mkaweza kutunulia chakula ili tuweze kuishi maanae njaa imezidi hapa na ikipita mipaka tutakufa ndipo basi Hawa vijana wa Yakobo Ambaye ni kumi na mmoja basi wakaanza safari lakini yule mdogo ambaye alikuwa ni ndugu yake Yusufu mzee akasema huyu aendi manake unajua aliomboleza na bado anaomboleza juu ya kijana Yusufu na huku hana habari ya kwamba kijana angali anaishi lakini sasa akaona huyu ndugu yake hataenda manake anaweza kwenda akapata madhara huko nami nikaingia katika kaburi nikiwa na hofu nyingi na ndipo basi Biblia inasema ya kwamba wakaweza kuteremka wakaenda wakiwa tayari kununua chakula na ndipo walipokuja wakajipeana kwa mfalme wa wa, wa wa Misri na hapo wakaweza kuongozwa kwenda kwa Yusufu Hapa kumbuka ni vijana kumi wale wakiongozwa na Ruben ambaye ni mtoto mkubwa na wale ni wale wale tu waliomuuza huyu kijana aweze kwenda kuwa mtumwa sasa wanakuja na walipokuja ndugu na dada zangu nataka niwaambie kwamba. lile Mungu wa nalo taka kulitimiza hakuna mtu atakayeweza kulizuia Mbaraka wa Mungu hakuna mtu atakaye kunyang'anya iwe ni nani ama iwe nani unaposimama imara kama vile neno linavyosimama ya kwamba utaendelea kupata baraka ule kumbuka ya kwamba kijana huyu alikuwa amewapa amewapatia ndugu zake ndoto zake na wakamuiza muotaji na kwa sababu hiyo wakamuuza katika nchi ya Misri ili ndoto zake zizije zikatimia maneno waliona huyu ikiwa ni Mungu mwambia hivyo atakuja kututawala na hatuwezi kukubali kitinda mimba aje atawale sisi wakamuuza ili waweze kuzuia neno la Mungu na ndipo sasa walipokuja katika Misri ni nini linafanyika wakatumwa kwa Yusufu walipokuja kwa Yusufu walifanya nini waliweza kuanguka chini katika kitabu cha mwanzo 42 Ukiangalia katika aya tatu mpaka ya sita Biblia inasema nini inasema nini Mwanzo 42 tatu mpaka aya inasema Hawa ndugu kumi wakashuka Misri wakakuja kununua paka. lakini Benjamin hakuwako pamoja naye maana ya, maana Yakobo hakukubali maana alisema mabaya anaweza kumpata tano wakasema wana wa Israeli wakakuja. Wali walikuwa sababu kulikuwa na nja. naye Yusufu alikuwa ndiye liwali katika nchi hii ya Misri Hiyo aliyowauzia watu wote chakula naye ndugu zake wakaja wakainama kifudifundi fundi mbele zake Ukumbuke kwamba wakati huu jina lake limebadilishwa. Kwa hivyo hawezi kusikia jina Yusufu waweze kuwaza na kuwazua. Na sasa yeye alipewa jina lingine baada ya kutawazwa kuwa yeye ndiye prime minister katika nchi hii ya Misri. Naye alipowaangalia ya kwamba wamekuja na wameweza kuinama bele zake. Alifanya nini? Katika kitabu cha Mwanzo 42 7:14. Yusufu akaona ndugu zake akawatambua. Lakini akajifanya kama mgeni kwao. Akazungumza kwa sauti kwa kali akawauliza nyinyi mmetoka wapi? Wakasema tumetoka nchi ya Kanani tuje tununue chakula. Na ndipo yeye akawatambua na ye wao hawakumtambua. Akaweza kukumbuka ndoto zake alizokuwa akiendelea kuwa kwaambia kule nyumbani. Ndipo akaweza kuambia ya kwamba nyinyi inaonekana ni wapelelezi. Umekuja kuangalia utupu wa nchi ili muweze kuizuru inchi wakazungumza kwa sauti ya upole wakasema hapana sisi tumekuja kununua chakula sisi zote ni watoto wa mtu wa mtu mmoja wakamwelezea tu watu wa kweli tumekuja sisi sio wapelelezi akawaambia mara nyingine mimi naona nyinyi ni wapelelezi mmekuja kuona utupu wa nchi na ndipo basi wakajaribu sasa kujitabua. Wanasema sisi ni wa nuwa, ni watoto wa mtu mmoja na tumezaliwa tukiwa kumi na wawili. Na mdogo amebaki nyumbani na yule na mwingine yu, na huo mwingine hayuko na sisi sasa kumi hivi unavyotuona. Basi Tunaona ya kwamba Yusufu akataka kujua ukweli wa hawa. Amewatambua na wao hawamtambui. Aliwaacha wakiwa wakatiri. aliwaacha wakiwa watu ambaye hawana huruma, watu ambaye wana kijicho, watu ambaye wana kiburi, watu ambao wana chuki, walimchukia, madhara makubwa sana. Alipokuwa akilia akiwaita ndugu zangu ni msinifanye hivi, wakamuuza anashindwa hawa zini vile tu walivyokuwa wakatili ili tena pana mi naona nyinyi ni wapelelezi alikuwa anatamani sana kujua ukweli wa hao watu je wali, wali, wali wanaweza kunyenyekea ndipo basi kweli walikuwa wamebadilika sana wamekuwa na utu uzima na wanaheshimu baba yao na wanapendana wao kwa wao na ndipo basi akawaangalia bado lakini akataka kujua ningependa niweze kufahamu Mge, mambo yenu mnazungumza zungum, mna mambo hayo mnao sema inaweza ya kwamba nyinyi ni wapelelezi lakini mudabainika kwa njia hii. Hamta toka hapa mpaka huyo ndugu yenyu mdogo akuje timuone. Basi akawapatia akashauri akawaambia, "Mmoja wenu atoke akalete huyo ndugu yenyu mdogo. Ndipo tuweze kuhakikisha kwamba hivyo nyinyi si ma, majesusi. Na ndipo wote wakatiwa gerezani. Wakaona hapa hakuna tetezo hapa hawa vijana walikuwa wanajua wazi ya kwamba hiyo jambo ama hiyo ambaye ni pendekezo wamepewa haitaweza kuvua davu. manake hawangekubali ya kwamba ku, ku, kuenda na kurudi mtu mmoja ambaye miongoni mwao wangeukubali kwenda peke yake akiwacha wengine gerezani na wange walikuwa pia wanahofu. wale watu wao wangeweza kuwa wamekufa na njaa na kwa hivyo hawangekubali hilo na ndipo tunaona ya kwamba wakati wote wote gerezani na ndipo basi walipokuwa gerezani waliweza kuwaza na kuwazua. na wakaweza kuona ya kwamba sasa wanakumbuka juu ya mambo yale waliotendea ndugu yao. Mungu anawazungumzia unajua unapotenda dhambi hata wakati ule unapojaribu kuweza ku Kupoteza ile dhambi ndani ya mawazo yako roho wa Mungu huja anaitoa kwako tena ili yaweze kuona kana kwamba kweli unaweza kuungama maana Mungu anasema ya kwamba watu wote wanapoungama dhambi zao ye ni mwaminifu na ni wa haki anawasamehe na kuwatakasa kutokana na udhalimu wote walioutenda hivyo ndani ya engeleza Wako ndani pale lakini wana kwanza na kuwazua wanaona ni kitendo kile tuliyeweza kutenda ndugu zetu ndugu yetu na basi wakaweza kuona sasa ili pendekezo la kupeleka mmoja haitaweza haitawezekana maana wanaona hata huyo mdogo labda ataletwa aweze kuwekwa gerezani tu pamoja nao kwa hivyo wakaamua afadhali wa wa wa waumie wao wenyewe pale lakini Benjamin akae na, na ndugu ya na maba yake na ndipo basi akawa tenekezo lile hawakuweza kulikubali wakakaa gerezani siku tatu. na baada ya siku tatu. ukumbuke ya kwamba miaka kutangu wakati yule Yosefu aliyeweza kutengwa na hao nao ndugu zake wamebadilika sana sana akaona hivyo na akafahamu lakini bado alikuwa anataka kuona maana sasa inaonekana ha wao wanaona afadhali wateseke kuliko kwenda kuleta yule kijana yao wateseke pamoja nao wa. kwa hivyo they are even read wako tayari hata kuumia kwa ajili ya mwingine na hakuna mmoja naoweza kubali, kwenda kuacha wengine gerezani aende ye peke yake huko. Wote wanaona hafadhali tutaesheke zote. Kwa hivyo akaona wanaupendo ule wa wakupenda na ndugu kwa ndugu. Na basi, waliweza kuhuzunika sana wanapokumbuka dhambi yao na wakaweza kuona kile walichokitendea ndugu yao dio kinawafanya. Kumbuka ni miaka mingi iliyopita. It's almost over over over that years. Ah, uh, labda kwa sababu labda kama walimuuza akiwa na miaka sabini ah uh, miaka saba Kama walim aliuza akiwa na miaka saba Sasa yeye yuko na miaka 30. Kwa hivyo ni over 15 years, almost 15 years ago. ndipo basi alipoangalia Yosefu ambaye ni mwenye huruma akaona sasa hii siku tatu zimekwisha Haa watu wakiendelea kuzidi kukaa ndani ya gereza labda baba yangu na watu wengine kule nyumbani wanateseka kwa sababu ya jaa akawafungulia akawaita na akawaambia hivi Fanyeni hivi ili nyinyi muweze kuishi maana mimi naona nyinyi ni na kama si kucha kumcha Mungu ningewaangamiza nyinyi lakini nataka mfanye hivi ili muweze kuishi kwa sababu mimi namcha Mungu mmoja wenyu atabaki hapa gerezani na hao wengine warudi na ndipo waweze kuja baadaye na huyo mdogo na ndipo neno lenyu liweze kukubalika ya kwamba nyinyi sio mwa, sio sio sio wapelelezi hiyo ni mwanzo kumi na nane ukisoma mpaka haya ishirini inasema ya kwamba Yusufu akamwambia siku ya tatu sikifanyeni hivi mkaishi maana mi ni mcha Mungu kama nyinyi ni wa kweli mmoja wenu apaki gerezani nanyi na mchukue na paka na muweze kupeleka kwenyu nyumbani kwenyu. na mkaweze kumleta huyo ndugu yenyu mdogo mnaosema sema ndipo maneno yenyu yatadhibitishwa na hamtakufa na kwa hii walikubali na hata kama walikuwa na shaka kweli kama mtoto mdogo baba yao atakubali kumlesa kum, kumuachilia wakaweza kwenda na huku wanaendelea kujihoji na kukumbuka mateso waliomtesa mtoto wao mdogo ambaye alikuwa ni usufu na huku hawa mtambui ndio huyo na ndipo wakaanza sana wao kwa tisi kweli tuwenye makosa maana tunakumbuka vile alivyo kuwa naendelea kutusihi lakini sasa hatu kumzikiliza ndio anasababisha mambo haya yote. rubeni ambaye kubuka ya kwamba yeye alikuwa anataka kumuoa kutoka kwa ile tundu amrudishe kwa baba yake, akawaambia ya kwamba niliwaambia nyinyi msiweze musi, kumdhuru yule mtoto, mm, lakini hamngeweza kunisikiliza Kwa hivyo damu yake inadaiwa kweni na ukumbuke ya kwamba huyu prime minister anasikia lugha hii wanao zungumza akifikiriza akashindwa na kuweza kujizuia akakimbia akaenda akalia sana huko Yusufu Ndipo akarudi baadaye akawambia. Simioni abaki hapa huyu abaki ndio gerezani Kwa nini alimchagua Simioni Simioni katika kule kule Dothan, bahali walipomuuza huyu kijana yeye ndio aliyekuwa anachochea sana huyu kijana wawe, huyu kijana afanywe hivi na yeye ndio alikuwa frontline kwa hivyo akachaguliwa na Yusufu abaki gerezani huyo ambaye aliweza kuchangia sana uzwa wake na ndipo Yusufu akaruhusu hawa watu ndugu zake waweze kuondoka na akasema ya kwamba wapewe chakula na kila pesa ya kila mtu arudishiwe pesa yake iwekwe katika mangunia zao na wakapewa hata chakula cha mifugo na ndipo wakiwa jiani Biblia inasema mmoja akafungua ngunia lake hapatia mfugo wake e, e, chakula akapata pesa yake pale akawaonyesha wengine wakashangaa wakasema ndha hii italeta shida zaidi maana hata hawaku wana kama ni zawadi vile wewe na mimi tunavyojua ya kwamba mara nyingi unapoenda mahali hata kama ni kwa basi ukienda ukiku, ukiona kondakta hajakulipiza unasema hii nime, nimeangukia hii nimeangukia hii. Ui, hawa wakati huu maana wameangama dhambi zao wanataka kuishi kama vile Mungu anavyotaka sasa wanashangaa hii sasa ni mtego mwingine hii. Sasa hawaoni kama ni baraka na ndipo basi safari kaanza wakielekea Kanani. Yakobo alikuwa anangojea kwa hamu sana ili yaweze kuona hao watoto wake kama watalete chakula, maana chakula kilikuwa kina shida. Na walipofika nyumbani tunaona ya kwamba e, kila mmoja alikuwa anamngoja pale, wakaweza kukusanyika pale wakaweza wakaweza kupokelewa kwa njia iliyo ya usawa. na ndipo basi wakaelezea yale yaliyowapata na kila mmoja akasikiliza na ndipo walipozikia vile anavyosema governor wakasema labda huyu ndiye anajaribu Kututegea mitego mibaya na walipopungua magunia yao walioleta chakula kila gunia la kila mmoja likapatikana pesa imo mule ndani ndipo basi akachangaa yakobo Kusikia ya kwamba simioni amebaki gerezani ndipo akalia ya kwamba katika kitabu cha mwanzo 42 aya sita Akas, akalia akasema Akasema nini? Mumeniondoa watoto wangu. Yusufu yuko. Kumbuka anakumbuka Yusufu. Naye Simioni amebaki gerezani sasa. Na sasa mnataka atiniwapatie Benjamin mummereke tena. Haya mambo yase yanampata huyu Yakobo mzee. Na ukumbuke ya kwamba huyu mzee Mbali na haya yanaompata mpata yeye ndiye chanzo cha haya hizi shida zote ni kwa nini kumbuka ya kwamba katika kuchukua uzalio wa kwanza kwa ndugu yake Esau alichukua kwa hila kwa hivyo ndipo unaona ya kwamba dhambi kidogo inaweza kukuletea madhara makubwa na hata kama umesamehewa utaweza kuendelea kuvuna mavuno ya kile ulichokipanda maana chochote unachokipanda utakivuna ndugu yangu Haisemi ya kwamba Mungu kuna dhambi hawezi kusamehe dhambi zote zinasamehewa na Mungu anakuhesabia haki yake lakini chochote unachokipanda shati ukune ukipanda wema utavuna wema mzee alipanda mzee kobo alipanda udanganyifu akanyakua uzaliwa wa kwanza kwa udanganyifu akakataa kungojea na kusubiri wakati utimilivu wa, wa Mungu unapoadia aweze kupewa kile ambaye Mungu anampa. Wewe ni mara ngapi unapoendelea kutangulia Mungu? Mungu amekupangia mipango mizuri na wewe unaendelea kumtangulia mbele. Ukweli ni ya kwamba piaadhalini tujiadhari. Tupande ma, ma, tupande mbegu zilizo sawa. Maanae tukipanda ndimu tutapanda tukavuna ndimu. Na ndipo basi mmeniondoa watoto, Yusufu ayako, Simeon ayako, na sasa mnataka bijameni, mambo haya yote yananipata mimi. Na mtoto wake mkubwa ambaye ni Rubeni akamwambia, mzee, watoto wangu wawili hawa Unaweza kuuua ikiwa utatupatia huyu mtoto na ni nikukose kumrudi kurudi naye. Akamwambia wacha kuuua watoto wako hiyo haisaidia kitu. Mtoto wangu haendi huko. Maana akienda huko apatwe na la, na lolote. Mtanipeleka kaburini na mvue na mvizi zangu nikiwa na huzuni. Katika kitabu cha mwanzo arobaine inasema hivi. Ati kwamba ni, ni ni ni huyu ni huyu eh, ruben anasema uua watoto wangu lakini Mungu ana anasema, mzee anasema, kuwa haita haitanisaidia. Na ndipo basi akakataa. Na walipoendelea njaa ikaendelea kuzidi chakula kikaaendelea kudidimia ku, ku na mzee maana ni mzee na hekima akaona raha iki chakula kikikwisha kikingojewa namna hii mpaka kikwije kitambo watoke hapa waende Misri na waleshe chakula basi labda watoto wao watakufa na tutaumia hapa basi akaangalia akaona bado wananyamaza tu. Hawajui lile watakalo walifanya maana hawawezi rudi Misri bila yus, bila bila kijana huyu mdogo Benjamin. Maana aliwaambia hakuna kuona uso wangu tena mpaka mlete huyo. Mzee alifanya nini? Mzee Yakobo alipoona njaa inaendelea kuzija kuzidi na chakula kinaendelea kuisha. Na wao walijua watoto wake walijua hawezi kwenda huko tena. Basi wakangojea baba yao atasema nini. Naye akaweza kufika na ku break the uh, na, na, na, na, the silence. Akawaambia. And then, sasa uh, endeni tena mkatuletee chakula. Juda akamwambia, uh, mkumbuka mzee Mfalme alisema hatuwezi kuona uso wake mpaka muje na Benjamin huyo ndugu yenu. Kama ukitupatia Benjamin tutaenda, lakini kama hautupatia yeye hatuendi. Ndipo basi mzee akanyenyekea kidogo na eh, na Juda akamuelezea. Baba, nipatie huyu kijana mimi na tutaondoka twende ye hey na tutaenda, na tutalete chakula tusikufe na wewe pia usikufe katika kitabu cha ja mwanzo akasema kitabu cha ja mwanzo na tatu, anasema hivi hiyo hiyo hiyo hiyo habari yote nimekuzungumzia iko katika kitabu cha ja mwanzo hiyo ni na tatu aya ni ya tu, ni ya haya, ni ya pili mpaka ya tano. na ndipo unapoangalia katika aya ya anasema ukitupatia huyu huyu Benjamin tutaenda na yeye lakini usipotupa yeye hatuwezi kwenda na yeye maana mtu yule alisema tusione uso wangu msione uso wangu mpaka muje na ndugu huyo wenu na akaweza kujitoa huyu Juda mimi nitakuwa surety, mimi ndiyo nitakuwa surety ya huyu kijana. ni yeye na mimi nitamrudisha. Ukisoma katika haya nane mpaka ya kumi akamwambia mimi ndiyo nitakuwa surety yake, nitakuwa mdhamini wake. Na mleta kwako, mimi nitakuwa mwenye hatia mbele zako manake kama hasa tungekuwa tumekawia tungekuwa tumerete chakula tena ya wakobo, hakuwa na lingine akiwa hivi hivi akaweza kukubali kijana aweze kwenda lakini ji huyu kijana atarudi pamoja na hayo akawaambia <coughs> akawaambia basi nendeni na mchukue eh, muchukue zawadi kidogo mupelekie huyo mfalme kitabu cha mwanzo verses 40 mwanzo mwanzo 43 verses eh, verses 11 to 14 Israeli akawaambia Kama ndivyo hivyo fanyeni hivi <coughs> tweni tunu kidogo nchi hii muka mchukulie huyu mtu muweze kuchukua zeri kidogo asali kidogo ubani na manemane na jozi na rozi Mkatoe fedha pia zenye za kwenda kununua chakula na pia akawaombea na akawaombea ombi la tatu Mungu wetu aweze kuwapa rehema usoni wa yule mtu unajua watu wengine tunapuza maombi ndivo yule mtu awafungulie ndugu yenyu huyo mwingine na Benjamin nami nikifiwa na hawa watu akawaombea kwa sababu mimi nikifiwa ni... kwa sababu sasa kama nikufiwa nitakufiwa na hawa watoto wangu wacha nifiwe akakubali akapeana ndipo wakaanza safari ya kwenda Misri. Ji, watarudi na huyu kijana. Ji, watalete chakula. Ji, maombi haya atafanya kazi yatafua dafu. Kwa sababu neno la Mungu linasema ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtapata. Maneno haya ni ya kweli na ni amina. kwa sababu maombi haya yaliyoweza kutolewa na mtumishi wa Mungu. Wapendwa tutakuja kuangalia ni vipi zitakavyoweza kutimika na kuweza kujibiwa na Mungu mwenyewe. Ninawahakikishia ya kwamba kila ombi unalo lileta mbele ya Mungu Mungu analishuhulikia kana kwamba hakuna mtu mwingine duniani ni wewe tu na hivyo Yakobo akaomba hata kama aliendiyo chanzo cha shida hii yote anaendelea kunyenyekea mbele ya Mungu na hata katika uzee wake bado anaendelea kutegemea Mungu akawaombea watoto wake na kwa wakati huu watoto wake kumbuka nao wa badilika wamekuwa watu wanaungu na ndipo wakaanza safari kuelekea Misri Mungu akitujalia kesho tutaenda mpaka Misri na tuone mambo vile itakavyokuwa na ndipo tujifundishe ni vipi navi tunavyoendelea na safari yetu ya kwenda biguni ni vyo na ni vipi tunavyostahili kuungama dhambi zetu na kunyenyekea katika mkono hodari wa Mungu Nae Mungu atatutendea mema. Mungu akubariki wa mtumishi wa, uh, wa, wa wa wangu wapendwa wasikilizaji wangu kila mahali mnapofikiliza. Na ningependa kuwatangazia ya kwamba neno hili ni la kweli na niaminana na neno hili litaendelea kusimama na wote watakao liegemea hili neno watasimama kadri neno litakavyosimama. Tuombe Baba mtakatifu Mungu wetu naoishi mahali pa juu mbinguni Tazama wana na binti wako kote ulimwenguni wanasikiliza ujumbe huu kupitia kwa baguzi grobo Radio neno lako ambalo ni la kweli na ni amina ahadi za neno lako ni za kweli na hakuna hata mmoja ambaye haujawahi kuitimiza na hivyo nami kama mtumishi wako naomba kwa ajili ya wote wanaonisikiliza mahali popote pale wanaposikiliza neno hili lako hebu kadri navyo simama na wao waweze kuegemea hili neno na wasimame wakati huu hata wakati unaokuja hadi tuonane tena tunaomba mapenzi yako afanyike kwa kila mmoja wetu unapotuandaa kwa umilele katika jina la Yesu tumeomba amina Ah Asante sana mchungaji Geoffrey Ngige kutoka Sharetop Washington. Asante kwa makala ya siku ya shiku yaleo. sana, ndugu mpendwa, makala ya neno Litashimama yatakujia tena hapo kesho kila siku ya juma. kwa njia saa hadi hapo saa kamili. Majina yangu ni Orlando Ntiri hadi hapo wakati mwingine na neno Litashimama. Ah.